بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تحریم بیع الحاضری للبادید ومطلب نبید دا دے فقی مسائل شروع شروع شروع باب دے پا بیان دا حرام والی دا بیع دو کلیوال للبادی باندے چی دا پارام؟ بانندېغل ل اناندډ را وړي دي چرگانانې را دی چرگان د خلیکریال اکثر چلیانی ور ته سعدیتته نه پوه ز د لګران خرم خو د رکه قل... چې بانی کې خوچرگان ور سری سر د ما سررګه ډ ایران د ډیران د دیر سریگی ک به سری کې به چه دی او فکری کې خاطره شي نو پرې د چې راغل ل چېوکې ارزانان اووا او ځ ل چې دغا دغه جوړهکیې د مزاره چېدننو وطای چرګه ده او وطای چرګړی چې یخنیې جوړه کې او بسیخورری ل تا په کار دی دې مطلب دې مطلب اکثر دا د ساده باندې خلک سادهګانی ټول مسلمانانی دي چې دین په کې نو دا سره ویل کېږي نه خرصو مړه انا کوړي کېږي نه خرصای سبحان الله دا رسو ته سوځو پیدا شوې ای میګوې تر در در سره د صالحین اشعار فارسی بگو طلبای من ای مطالبه میکنه ما میگوتم کم کم مه توانم لیکن دش یاد نه توانم <تصفيق> ان شاء الله میگوتم ان شاء الله تعالی ٹھیک ہے سیدہ خلق چه قریشی کړه ان شاء الله زې سره اشعار و امه وسو ان شاء, شاء للبادی نو اکثر دل شي وی وکلی کی نہ خرصم ولې دا خرصم واذا زک کلیوال چلیان دی او بانډی ک سادگان دی نو دلس شی بهې په زر کوم په ل خر مورري او ی چې رنګه جامو خو دا سم مختې مه زمونږ کیوا دی لکه دا لې که دا نه لکهه دا دوه ما ناګانې دي بابو تحریې بیل حاضر چې کلیوال دی په بانډالو بابانې خرځ یو په کلیواې نه خرص نو دام هم ناست که نرو چل دا, دا مت چل د پار صحیح نه ور او داې وطلق کې روغبان تقی د روبانو دا دام. چې اکثر خلکو ساری را روان کري مری لبوي نه دا کارباریان ې باپاران دی وله مخی تهوزي نه چې مخی دی, دی ته تلق ی جلب ي مخې طلق ی رب مخې توله والی نه داغ نه والي نوغ دلل پراجي پري وام دی ران خلکه پر و چېکر ته راور و توپې والا بل بک والي واله بیا به افین اوورورور بیا دپاسسهه به بیا کوئ ما هو تا سودا کولی کېدل په تاسو کې د ما باندې راخاسه علاګه الله بنداز دا زو ور نه جوړی کنه ولخب علی حزبتی یو سړی تیرام لے غلې دې چې دا جنې را کړي چې تاسو به دلوني کېوی نه دا مال علاګه تا وریږي الا عین اذن هو کاږي اجازه تو کو چزین نه کوه تو په تلرشا او یا او يرد یا او يرد یا غیرت چې تعال نه ګرکو بیا په تو ورشکره مال راکړي وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم مر کړه ای بیا حاضر لبعض کی حاضر د بادی د باندې ورد پاره بیا کوي هرڅول کوي وین کارا او ریه او امي اگر چې د مور او پلار میولې پیدا روم نه لکهن پری د خلک سره دا سودا وکي ستابګه سر کړی وایا لاتهطلق کولا تاسو چې دی نو مضئ کې دی نو هغه تیو ته مرو ته حا یو حته بیال اسال تر دی پورې چې بازارون ته راستلی شي په بیا تو پهې اخلی نو بلې پکېواليته پهکواا بیا یو کممل لبي پول دغه شي شروع زمونږ د پهککې هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تتلقوا الركبان تاسقافلو تا, تا محکم ذی ولا یب حاضرن لباذن او کړي والدي باډ چي لخر رسول نکيفه قال لو تاوس سمت لبدی چي اے سمت لبدی چلا یب حاضرن لباذن ما سمت لبدی چلا یب حاضرن قال لا يكون له سمسارا هغه د دلال نه جوړیږي چته نه پويږي او څه جوړه پويګم چليمه دلال دلالي ولکې نه کوي سمسارا هه الان دې ته دلال باندې نیکلل دلا مو نه کارې هم یو اګه نه یو چې دې هغه دا کمیشن چويته وي هغه چې یا اوه وي او یا معلومي چې دې دوره پیسې دې پلا کو پشي هېته ارتي وي اردو کی او په دا ته کمیشن وي نو هغه جائز ده ها تر بل شي کنه لا بند ګو لکه ته را شي او والا خبر خبره رشتهجن نه ته ایتی ز را شي خررسومه په دا له خررسو واړي زه د لو کېم چې به ز به له خر کوم او را کوي زرو پسې تا او ضررو پسې ه ه پسې چې پارسو د خله پاار شوو ما پ له د خصه ور م له بیا د جانګن نه م چې یا معلومیې معلومیت زنه جانبونو کې ندي خیال یو تر د مغدي یا معلومه کثر د پراپټای وایي کنه دای چی د سوداګر کید لا کاو الله کو پس رضیف پری دي شي زنیم د روپې لا کو پس اخدي چې معلومي د المعروف کالمشروط کنا المعروف کالمشروط واهغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مړه کړي دا چې هر کې حاضر د باډ د چې د پاړ ولاته لا جشو کهنا وکار نهګ یو بي د بړي جز ده چې اخدي هر ی خو یو زی په دوره بللو زی په دوه یو چې اخلی نو اصلې بل راتیځئ اصلې بل راتیځ اصللی نو اکثر دا ډیر کار سروردان هررووادي والله یبي رجلو واللااب خې او بیا نهکه یو سړی په دپللوور واللاله یخه والله خدم ب یخي یو نه دی پغم د نیکارږي په پیغام د نک د فلوبانې وله مر و لاته اختیا او مطالبه نه کوي خه د تلااق دفپل خو ل تک په اماوي انا یا دی لپه ج راواړئ اوسېجدي پهلوغې کې دي یا لکه دوه ښ دي دیو چړي د دا خه دي بل دخواون ته وي ويزهې ښستهیم هرته برابر دي که ای بلی اللہ طلاق ورکا ولی شی طایر آڑی خو نیم اغیل ورکی نیم داغ لی کشربت راڑی نیم آغا و نیم داغ نو داغی پلوخی کم اتوئی گی نو داوئی شی جزیدی لوخی چکم سوئی گی دام زمانی خیر راچوئی شی دے شی سرالی چی اغیل ورکی نو چی امام ترماتن علاوئی گی نو داکار دینکی ولات اس پی پیرشی فلا تسعر المرأتو صلا رسول الله صلی الله علیه وسلم منکر زیاد طلاقنا و ایب تعال مهاجروا للاراب او دا جده باندې چې پار مهاجر یعنی دا دنده د کلیواله دی ولا چېن اغا دغه وکړه نو مکیواله اوسر سر تجارتیا نو کله سم د تجارتیا نو لگا زبردست وان تشریط المرته طلاق کل کل یغه د تو ته نکاح <تصالح> وکوم مخذیبل تللاق او دنه شرطه تو را زاله دي کنه وان تشری تلمر ات تللاق اوختیان یا خذ دو خذی دی او دوی چی روډه بدل الفه مخذیبل تللاق کی چې شرط لگے خذ تللاق د رجل غور د عام نبی رسول الله انه اروا دین ایمان کړی دا وایستامه رجل علا صوم اخي او چې نر او غرور او نر د فرور بانی یور مسلمان نرخ کی کانا ا دی وسرنا فضا شروع کی دا نا وانا هن ننجش نبی اعظم کړي دا جشنه وتصفيه او د تصرينا هدي مصرحات کی یاد نشو تصفيہ چې پای د غولان زکه د بيزي یاد غوا یاد اوخ پریدي د بارې دي چې مليږي ارتومه خلکو جډير پای دي پکی ډير پای دي پکی دا ناروا دا جه زوي هم لَا يَبِعْبَعْضُكُمْ مَا لَا بِعْبَعْضٍ بِعْضِنَكِ ذِنِ اسْتَاثُبَ بِعْضَرُورِ وَلَا يَخْصُبُ عَلَا خِطْبَتِ عَقِي او پیغامد نکاہ دنیلی کی پیغامد د دا فرور اِلَّا اَنْ يَعْضَنَ دَهُو ہاں کاغواتِ اجازتو کی ہاں المؤمن اخو المؤمن یو مومن دو المومن رور دے مسلمان دمو مسلمان دور د مومن د مومن دور د انما المؤمنون اخوت فلا هللو ل مؤمنن نهدي روای یو ممنله ایم تا حال دی اخی چې دی ب اوکیې په بیا دفبل والا یفتب والاخدم بد یاخ او نه د نقا د پغام برگی ب کاام دغام د نقاالوړ حتی نظره تري پور ج برې خودلوکیې د په بایان دنی کې د ځای کوو دمالله پې غیرې ووجه لتی نه شوف یا بغیر د اغ ضاییر نه چې شه پای کې نو بس من اعظ دی که نه د لکه لکا اور جمعۃ نورچین تاسو ذکر د پرورام خبره کوي دای پدایبانی په کتاب باندې زو باندې کتاب بری نیم سو باندې موږ جرابخې او نیمه لا تاسو وادي یا لکوش یا زیدن کانا لگا هغه بیا خیر خو کدا دا چې د جمعۃ دی دیبه د روا دیوال دیواله د خپل خاطر تاسو په دایبانی ځان له پدایبانی کتاب واړی په سو خیر دې کرا چې وایې شریف باندې ورګه دای دی تر څو چې موږ د دیپلنکی لپاره لنکی نو نیم سوافتاتو ان نیم سوافت د نزمم غالا کا ټول ته راو با خبر نه کړل دا مطلب دی دا مطلب وای ها الله یا ان الله تعالی يرضى لكم صلافا الله دلري کارونه چې ناغه خو هي وي او يكره لكم صلا ويكره لكم صلا او دلې دل بدګني دا چې نو وخت یې چې تاسو دې یکه والله تعالی عبادت کیو ولا تشریکو بابو دې شکر وکړه زير الله ولا تشریکو بشيئا او دا الله تعالی سره تم شریک نه کیو نو نچې د نو پیر بابا او نچې د نو حندر ویزه بابا وایو پر سنه باباګانو دې دुर بابا هغه د مزار کې نه نو د مزار بابا ایسوګ نو ارث کون کې الله لا او انت اعبدوا ولا تشركوا بي شيئا ها جی سپره الرحمن پیر سپره الرحمن او اغام گاندے او بګیارا پیر دې سپره الرحمن لیکار سره گاندے ننه یو سپ سیف پیر سپره الرحمن نو والا الرحمن نو والا چنو والا الرحمن نو او کته وای کی ذاه اولیه بی شک اولیات چکی مينو ربي سپره الرحمن خو ندي کی مينو هغه وای اے چې کنو سې غتی به ویلیا به اے چې کنو به او چې نهکان باندې ګارینو الله ته محتاج دي الله ته سې دي در بلا یاری مخا اذھېچ کتو اوسو کنو بادر چې کنه در بلا یاری مخا اذھېچ کتو ځان کې نبوت جوز خدا فریاد رسو هر کی خوائی از خدا خوا اے پی سر، نیست در دست خلائق خیر و شر، غیر حق را هر کی خواند اے پی سر، کیست در عالم ازو گمراہ تر، ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ، من لا يستجیب له الى یوم القیامة، وهم عن دعائهم غافلون، اموات غیر احیاء، وما اشعرون ایان یبعثون، وَإِذَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاعَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَاءَ شُرَكَاعُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَالِبُونَ شاید اندی کی فآموات غیر وحیاء وی شاید یہ ان لوگوں کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں وَإِذَارَ الَّذِين اشرق رجو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو بزرگ بے گناہ ہے ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پوجواتا ہے نہ وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآں سے گلی کوچوں میں دیتا جا وہ کیا چیز ہے جو ملتا نہیں خدا سے جیسے تم مانگتے ہو اولیاء سے غلام اولیاء شو بادلو جان اگر در دل ترا کبرو منی نے منی ہرجشم پےسی منی ہرجزب کشی اولیاء تر کہ ایبا اولیاء جو دشمنی نے صحیح ہس صحیح ہس ما صحیح میخوانم یعنی زبان شومہ زبان ما نے ما زمانے پ پشتو ا غلام اولیاء شو با دلو جان د اولیاء او غلام شغه په زل سره او په بدن سره اگر در دل ترا کی برو منی نه کله کې د تکاور نه منی هیرگز په پیشی اولیاء تر کی با اولیاء جز دشمنی نه د اولیاء فوچو کدو بانی د ورسلو بانی دا چې د نسجه سرم کې دا د اولیاء سره دشمنی دا وایدا خشر الناس کانو لهم آداءا وکانو بی عبادتهم کافرین فیرضا لکم ان تابدوه ولا تشرکو بی ولا تشرکو بی آبا شکر نسنگر کہلو شطول اللہ کا دي کان بیا جی خدا ایمن کی او واحد بزاتاس خدا ایمن کی او واحد بزاتاس چو ذاتی خو واحد در صفاتاس صحیحات <خدا> خدا اے من کے او واحد بزاتاست چو ذات خوش واحد در صفاتاست بتشش ابیاء لا چارو مجبور دلیلی مدعا اے من مماتاست چلا شی بابا ہی بیشیار زبردست اشعاراست از چلا شی بابا تو اندر رنج یا بابا بگوئی ودالکہ اندنا امرن عجیبو خدا گفتاز من کے من قریبم و بابا لم یقل انی قریبو يا رب لكم ان تعبدوه ولا تشركوا كار غير غر بود كپوجا ته کافر او جو تہرہ اے بیتا خدا کے تو کافر کواکب میں مانے کرشما تو کافر جوکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ رائے پرستش کرے شو سے جس کے چاہے شہیدوں پہ جا جا کے نظرے چڑھائے ولیوں پہ جا جا کے مانگے دعائے نہ توہی دنے کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے دالہ سنگر کیلئی او کیہ چیز ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے اچھا بھائی نو ما خوشورو کرے زطر توئے ما شوے دا دوم شروع کرے جو بغو وای اورګو بغو وای لگا 10 زبردست خبر دی زبردست دلابر خیزه سامانے سفر کن نبی نہ مخت قصہ مختصر کن گرن آفات رائے خود بی ترسی رفیق راہ پر یاد سفر کن رفیق راہ پر دغه او چراری اگر دنیا سراسر باد گیره چلارې مخلصا هرگز نه میره اگر دنیا سراسر باد گیره چراری مخلصا هرگز نه میره ای به شيار او زمانه شیرین زمانه فارسی لیکن ای وخت دری وخت ای صلوه فارچین نه نه وړانده وا تا نه <تصفح> مو خپل لګین عجیب دورا عجیب دورديدن دري پادشاهي کې لالو او پنجو حماشتي پاي حماشتي پاي فيرضا لكم ان تعبدوه ولا تشركوا بي شيئا فيرضا لكم ان تعبدوا ولا تشركوا بي شيئا ها ها دا څنګه راشي شي په پارت چوي ها نه نه اجداجه په لكه ها دا خو مې وایم دا خو مې وایم نه دا الله تعالی چې په تو نه جکې ها پیدا پرزند پیدا او کند ند را درمه ده گویا او کند ند به پیدا پرزند پیدا او کند ند را درمه ده پیدا او کند ند مطلب ته هیڅ فکرش نه الله بندګ اردو کې ګورېشم پښتو کې مه انشاء الله چې اگر مې منټرټ کې به کوم لګو کومه چې سره ورغبطه وای دا ها دا وڅ تاسو په کې نه نشته یو عادي دا به کې ولا تشركوا په شیء اداد توحید م نه چې زه هم ماته م چې ورخو راځي مبطل به الله پاک را ورينځي نه مچته برازي انت تعبدوا ولا تشرك بيدای خوله شي وریکا او ان تاتم وحبل الله جميعا او چې تاسو دا الله پر صاحباني طولم ورته باب دا یاری اللہ پر سایه باندې مونږ دیولګوی چې د الله کتاب دی ولاتفرقو او جدا جدا نشی الله تفرقو الله کتاب قران کریم دی کنه پاچو ګویم ورس ورتا پاچو ګویم ان چې در دل مز مارسته هی کتابی نست چی وې دی ګر چوبجا در رب سجادي ګر شواد جا, جا چو دی ګر شت دی هادی دا شواد نو کتاب دی کنه راته کتاب او تون میدانی کی آئینی تو چیز زیری گردو سر تمکینی تو چیز آ کتاب زندہ قرآنی حکیم حکمتی اولا یزالستو قدیم حکمتی اولا یزالستو قدیم وَأَنْ تَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا د میانو د پیرانو په دام کې سړی را گیري شينو ور بیا ما چې سلا دکنو آ د سرړی نهفرېدي لکه به صوفی سووف او والله سیري حیاته حکمتې قورآ نهګي به تتو را کارې جو زی چې عزییاې او آاساب میری چې بس دتییاسیین توواای قرآن دی باان وږي نور آ بربرابره نه لکه زار دپ کوې ققرآېکرم یا دوول ددي معنا سر جمع یا دول او دا ری کولو قانون دپرهه کو کول سر پارے پوشش کول بابندی صوفیوں اللہ اثیری او حیات از حکمت قرآن گیری بآیات با شتوراکار جزیلے کہ ازیاتین او آساب میری ویز زمن بر صوفیوں اللہ صلانے کہ آ تولیغ میں کردین مارا ولی تاویل شادر حیرت اندا خوضاو جبریل و مصطفارا وان تاتصموا بحبل الله جميعا واتصموا بحبل الله جميعا و مطلب دا چا سوک در نه پاتینې شي ټول راځي زم دا چ پټول کتابه نه مونږ له اوله غوي اسنه چ زنه معنی ده ا فطقمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نقط یاد لرړه یا ای الذین امنوا ادخلوا في الصلح کافا ادخلوا في الصلح کافا ویکره ویکره لكم قیل وقال قیل و قال فضل خبری فضل خبری بنا کئے گا نا خیریکن ای فلان و غنیمت شمار و عمر زا پیش تر کے بانگ بر آیت فلان اماند خیریکن ای فلان غنیمت شمار و عمر زا پیش تر کے بانگ بر آیت فلان اماند وكثرة السؤال او س... دير کثرت د سوال و ازاعت المال او د دید... کثرت و... د سوال و ازاعت المال او د مال زيكون وتقدم شرحه شرح تیرش ولاه قوضاحت کې له کوه لښولا ابل کې تیرشه دوايا اول استطماري مغيره په کتابن په يو کتاب کې اله معاويه خطو معاويه څخه ان النبي صلى الله عليه كان يقول في دبر كل صلاه مكتوبه هر فرض مصلي بنوي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعليه كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد من وکتب ایلئی دا با جملی کری چی انو کانا عن قیل وقال و المال و السؤال و کانا ینها عن حقوق الامهات و وعد البنات و منع وحات دا پسرور سو واللسما سب دا حديث تیر شیر حدیث نمبر چودہ سو انیس فریئے فریئے جامرانیشا بعد ته بیان نه کړي چې شارې نه مسلمان ته خپل هي سره نو وحي چا کو دي اصلاح حدا نه نه مسلمان تکه ناروا دي سواء كان جاء د نماځهن کې پرشتیا باندې کټو کواني کټو کې کېږي ور نه انت استهبي مسوله او نه دو ور کول او دا غسل د تورې نه کولاو څورو کولاو نه چاله ځورکان غلښت ولا وصف کاش کې نن باسر وهوالا کاش ماشین دې لرګي نو اول قانون تاسو په تر قانون سره شي ښه څنګه مرندې دوره دې کوستادو چې وای ما چې ماشین درک اول قانون دار چې ماشین بدا شي علاوه اول تراتې چاجر به وو چاجر دیو باڅو بیا بچي دې نو په الهه وو غور چمبر وو غور چمبر تکال څه نه خبره ما چې کته دې لا تراش کټاره وو غور دې وو دا به کې بیا به کې ځل بیاتی کرو را راجو دیل از تکوانو خلا جید نور خیجی بکن داس اپنشاری بیدی جید زوائع داس اپنشاری بیدی دو زبرنش شیدی اکناش اکنی ببنی دو زبرنش شیدی خرل کی خرل لا یو شر احدو کم الاخی بی الصلاح مسلمان تزماری او کافر تا جیدن آغسی نواوا غنیته ہیں ہے امولہ تواوا اور خپل یې اس کې مرانې لګا لا یشر احدکم الی اخي بالصلاح اشاره یې نه کوي تاسو کې اوتن یوتن تاسو کې خپل روته داس نه یې په نو لا یدري واجب ولي نوای پاین نو لا یدري وید شیطان یې نه شاید پیری شایچ شیطان دغه په پلاست کې داټو پر پچلې څنګه نوګل وکړه او څه نه ویچلې پیاق او په من النار پډوغل د اور چې نه جی اوان تاتو زبی حمد اللہ زمین چی خو الله دا سی وای جتاس جداوش دا مکی که جتاسو خو جداوش دا که بریدیان اتراس دا اتراسی جزای دروری تفرق چی دی هغه هغه اغا اختلاف تاوی چې هغه بینائی په زد بانی پا عناد بانی دا غا تفرق چی دینا اغا منا دی لکا د یهود او دا نصارو پا شان تفرق دا زمانگا استاسو دا کم چی تنظیمو ن دین اصلاح بقای ذافه اغه تفروق ګل را ضروری ذافه ما خامنه اصلاح زامن سلاو کی نو سار څار پډې تلشي او څوک سکول ته رلشي او څوک چې نه اغه اته کانا نه لډکیو څوک مدرسې ته پکې لډشي دي ته تفروق نو دا تنوع دغه الله د نه منع شیدا ضروری د اشکال هر څه په انشاء الله <سؤال> تعالی <سؤال> پړیې <سؤال> بای <سؤال> دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کُنیدا من اتارا الہی به حدیدا چاته مسلمان ته اوس په ریڅر یو بلته بل چم تذکور را خار خاصه منك سرې غلجه کنه یو غټلو منك نه تپشن دیو می اشکله ته پېش دی پېش دی بدی باندې چلوشي بس ګانیر سره تر یا بل کار بکه کې نه به کار نه کوي الکفور غفور چوزې او نن ختم کیږي آسي دېن بل چیر راواله تذکور راواله دکارو نکي چې ولر مورګان رسېجن کېګان باين لو ملائکه تصلعنه <تصفيق> حتا ينزيع فرشتي چې دغه بلانت وي دا نکا تخلاص کېلتا تر هغه وخت چې ده دا چې دې چې سو پوری کې خود نه چې خود یې نه فرشتي چې سو پوری دې ولیدا فرشتي بلانت وي چې سو پوری کې خود یې و امي اگر چې روري د پلار امور نو وللې چې دغه یو لینا اسی وتنی تو کی ہم نہ کہہ رہا ہے تدار والے بلچر بلچر نہ پلا سکو اجوتے نہیں ہوئی انا ارواجی لگا کیتا نو نہیں ردے پڑھی ذو بتا بالعين المهمله مع كثر كثر الذن وبالغين المعجم ينذر وما فتحهما ينظر ن زغو كان نه را و متق... معانه متقانه متکارار معو بال الممر يرم بال المجم رم وف ن ول پساد ووا الله ص الله من کړري ده ور کولو او دا غست دسوری نهپلاو بعض په بایان ل کراه دهتللوې دجممات پس د آزانانه الله بیاعذر نهقع اوذرو ته یو صنل مکتوب تر دی پورې چې فر اوکړه شي یا یو سلی یا مکتوب خلک بور چې دا را سر سرمات نه وې لکهته او روشيغ د نهکه لکه او ب اپ جو کېږيزر د اوې ش دي یاتهبل دی کمان نو بیا خبره ده یا او درس ري دی تهل تهبان وي یو منډ در سردي دا خو آزار دي آذار قبول دی کا نیارا او لگی در کونه لگی در دعفیق ها میرا تبکر آوالولا اہا اکیلی دی حاشمت ويمنگنا است در رسول دابو هر رسر سرا په جمعه کې فاذن المؤذن ومؤذن اذان رجل من المسجد يمشي او سره پاتې در جمعه دته فادب ابو هريره بشرو ابو هرثه وتستر کی ور نه لیکه حتا رجل من المسجد تدی پوری جمعه ته وته فقال ابو هريره ابو هرثه اما هاذا فقال اصحاب القاسم صلى الله عليه وسلم دي سرید محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نا فرمانی وکلا تبلیغ وراملگری وي وی دا سو چوزو نرد که یو بکی خوشبویی دا دا باب دی باب و کراحت رد در ریحانی لی غیر حضرین باب دی پا بیان دا کراحت دا و پا د دا خو بغیر دا حضرن اه که بوی تیز و تا دا تیز دی دا ما لما را سوا اب یلا خور دا خوچکل بوی تیز نده تا تا سو عذر نشتی ده مچنگید لگر کیم آغا واحنا لگ او روحان عام کشمالیتا <سؤال> ہوئی خصفہ بوئی دیداغی چاہتا جداور کوری که دا پرای ردو پا انہو خفیف و محبل ندی اوچه تول آسان دی و طیب و ریح بوئی خصفہ دید واجہ ہوئی لہا چیو مسلمان ارور بل مسلمان افلاح سر اشارو نو مباحو دم گرزی نایر مباحو دم خبران کم زینب دو سوائے لگا او د څه که اوس الله راغلا څه د مطلب ګننګار دی او دغه او بي نيت القتل نو بیا خو الله خبر ده که نيت د قتل او نو راځي تا وایي انه من قتل دون ماله او عري او شهيد لگا ثاني پري تا وني غلط کر را غلط نه او ټوپک سر راوړي هڅه پي باسي چې زه خیر دمو گزارو کوته وړه څوړي نو وایي تا دا دا څه کوم څه وایمه نو ورځ په نو که ځای کړه وځه نو ته ولرې کو ځای کدا غدي کونکو سم دې راغو جو سوره راغدنه کې دې شي دانګه واه ها طيبه موهګه طيبهګه خوشبيبه نه رات کوله ها <تصفح> <تصفح> بعد په بیان د نارووالی د صفت کې مخامخ لمنخي پال مفسد خد اچا د پاره چې په پا غوونه يرد فساد وي یقین پا خدا چی دا پتنو کو خدای هغه ځ체 داغه ما ته بچا شي دی چې بچا په مکه کې کته به دغه صفتونو کوه له پروانه وجه د هغه سمادي پخره کې دې دا چې وب مستغرق په ذکر کې ځرته نشه کولی یې اسریا تاسو ريدلئ څه چالي دي لهداځه چا چالي دي ماشاءالله ماشاءالله دا څنګه لجاب او غرض پر وای دې چې دا اسما لړی گذب من ای عجائب این اعجاب ورحیت تعجب پکې نه تعجب پکې نه دي وجوازه لمن امن ذالک په حق او دا جایز دي چې ابني د دنا یارا نو داغه په حق کې د چا په حق کې امر وی چې د پوجب کې ناراضي دی دایې جی خو غولو مکو سلطان المنازرین سلطان المبرفسیرینو د اسلام سره مناظره کوي څه وايي اسلام سره مناظره کوي انته کې دا تللی دی باندې دادو رشیدونو له کومه غواث یاد نو یاد مولانا مختیشه څنګه لګ अरे गब्बसन लो इमान भाई और जुमातला से तास शिमा सर शगल कुरान भाई सानो दिस तो मत कर दरो बनवाई करो सरो बनवाई और जुमाते जुमाते लगवाई ये की नहीं रसवा में शेर कुरान को माला द सही शेख से सरफान करी वे ऐसा शेख से सरंदादुल हक से सर शगल सब जबरदस्त कहना लगा नेल्वी शेख रहमोल्लाहु शेखुल तफसीर शेखुल कुरान शेखुल او قرآن رحم الله علیہ و جیسی فتن لگی پندر شرق قرآن او دل چی فتن اے پدا کی کھر دیو اے آخر کی او دل چی فتن اے پدا کی کھر دیو اے آخر کی او دل چی شہرار بشیواتا شیخ او دیر لکه مرتبہ نا سریعا اتا سوائے لکا مجتبہ سر شیخ القرآن مری کرن او لکا دائیو او دور سرومتالو ساتھی او وقت سرومتالو ساتھی لکا نعروہ انزلوا الناس منازلهم انزلوا الناس او یقیني چې مناظر ده فتت خص بردستی او د قانون په مسالې کې ماهر او شیخ په مسالې ده قانون کې داسې ماهر چې سویر داد دا خبره کوي او چې حق نه وي حقیقت نه وي کنه شنو ده شپدي کې بلکل بس بالکلې کنه دا مرو سره تا نوکي به کې شي نه ها نخیر چې کلو مخاماق بیانین بیان مو آیا ایتوا یا تایا خیرم آقو بیا گورا کانا زر رد پاشد نروا پاشد کن اگر چی نروا پاشد زر رد پاشد نروا اگر چی نروا پاشد آقو کانا آقو بیا زار لخبر کنی ازو ریاد ده تو بیخو المحضورات خاژی توری کتا مو گورو ها ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نحو فرمائی چیماد نبی اسلاح... صلی اللہ علیہ وسلم رجولا وارد نبی اسلام دیو سنینا یثنی حلا رجولن تیسی فتی قولو بلسر ویثری پر مدحہ الفعلت للمرت و الفعلت ودی کی وجتاو فقال اہلکتم او قطعتم زہر الرجل. حلاکم کو دسیلی ملوم چیزنہ غب ماتک للا والاقران المبال لغتو فی المدحی فمدحہ کی مبال لغتو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثق ذكرك لشو ديو سري فاصنع عليه رجل الخيران بن سري بهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم وي حق قطعت حلق صاحبك يقول مرى يقول مرى شي چتره موجود لگا ان كان احدكم مادحا لا محاله يا دده زياده شي ولاك ديكه سره مات حقيقه وا غفل يكن احسب كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك وحسب الله ولا يزكى لله احد دا سره به احسبه كذلك الله ولا ازكي لله احدا ولا يزكى لله احد غنبي دا کومنه نور الله عليه یا وسڑی چې دې مدح کوړه د عثمان سیب فعمدل مقدادن مقداد سیب قصد کوف جاءتا على ركبتي نو هغه په قلبوند باندې د سکینات اوپرا او جاء علی يحسو فی وجه الحصبان شوروسی چې دا په مخ کې چې دین دا وڑ وڑکانې وشتل فقال له عثمان ما شرغلسک فقال ان رسول الله صلی الله صلح علیه وسلم قال اذا ریتم المداحین فاحسو بوجوههم الاضراب کله چې تاسو داسې مداحینې په دې مخونو راغورل زکه غورل فهذه الأحاديث في النيه وجاء في رباحة أحاديث قصيرة صحية قال العلماء وطريق الجمع بين الأحاديث أي قال إن كان الممضوح عنده كمال إيمان كمال إيمان ويقيه ورياضة نفس فمعرفة تامة بحيث لا يفتفل ولا يغطر بذلك ولا تلعب به نفسه نفس بالله بنكي فليس بحرام ولا مكروه فإن خيف عليه شيء في هذه الأمور كره مدعه في وجهه كراهة شديدة وعلى هذا التفصيل تنظل الأحاديث المختلفة في ذلك وما جاء في العباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بقر أرجو أن تكون منهم أرجو أن تكون أي مخابر ما تحكيره أو من الذين يدعون لنجميع أمواب الجنة لدخولها وفي الحديث الآخر لست منهم أنا تكبرد رجلتي في نسوكتا في انتراك ويجانا بيجانا بيجانا بيجانا هم كتك لديه لست منهم تم تكبرني تأفضت مع جزيزي ذلك سبحان الله اِلَسْتَ مِنَ الَّذِينَ يُصْبِرُونَ اَوْضُورَهُمْ خُوِعَلَا وقال لِعُمَر رضی الله تعالیٰ ما رَعَاكَ الشَّيْطَانُ ثَارِكَ الفَجَّنِ إِلَّا سَنَكَ فَجَّنِ غَيْرَ فَجِّكَ نَيْمِي شَيْطَان تعالیٰ شکلن کے پیولار مگر دیش شیطان فَبَلَدَ رَبَرِ سِوَادَ لَا رِسْتَانَ وَلِي الحکمه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ل مخله راج ویرانی و می او عمر ته په تختې لطفو او دګرج کو عمر ته بره دین او ګوډرا باندې ما د کړي هغه دی پری او نبی اسلام خدای په لهوان دی کله راونیږي او ګوډرا باندې مان د کین دی او چې تم پریمن پریو دی چې بیا راځه بیا موږ څنګه او کوله شمله کا نو دیو جنته د ولاګي نو تکون لګیږي دا څه په بدستو تاسو تاسو نو تقرون لزی هیکي اوري او لکه خدمت د طارګانه امیر څه و چې د خدمت نه پاتشي نو زه خیر باندې <سؤال> پاتې کیږي ځینو پتا باندې کوم سپادې کیږي هغه د لړشي کار لږه او څه نه پاتې کیږي لکه سکهتان هوبري دي چې جمعې وځو مون دته لګه که څنګه هغه مغه باندې خريزي دیانو او به چې جوړ شي یو که زبرې مو حضور ا نه نو سیدا د ذکرېشته بیا ماشاء الله ولا حديث في ل واحده كثيره وقد ذكرت جمله من اطرافه دې کتاب الاذكار سبحانه الله وله الحمد وكشف سبحان ربك رب العزه ما اتخذوا وسلام على والحمد لله رب